Irulegiko irratiaren kanpaina behar dugu aipatu Euskal, irratien familiako irrati bat dugu eta urtero egiten du bere aldeko kanpaina, etxez-etxe kampaña eta horren aipatzeko, hemen dugu katxalinin indaburu eduan etxez-etxe kampaña unek baduzon baita urte eta nola iragaiten da ez dakiena rentzat, eman dezagun zer egiten du irruleiko irratiak bere aldeko kanpainarentzat. Hordien Urteido Urtero, ibiltzen da, beraz, dira, herriko gazteak etxezetxe, eta zinez hori eskertzekoak dira egazte horiek, uh, lan bat baita hala ere, eta um, hor biltzen den, diruari esker ere, bizi baita irratia, uh, ez osoki, um, parte bat da, eta mm -hmm. zinez estimatzen dugu, gul gisa eta ere, be, opari bat marrein eze, urtero, egiten dugu la ordenizondira gauza, frango Eta aurten, ez talen aldia erran eh, berda, eh, cede bat o, paritzen dugula Compacta diska bat, bai? Hala, Hai. bainan ez zer nahi, cede zer en hor atxamaiten ditugu Bakarrik, baxena farroko kantariak errazo Hala, eta hori da, eskenian, eh, opari politagorik etzitaiken txernike, baxena farruko kantariak, baxena farruko etxetan zartuko dira, guztietan. Hori da, eta uste dut, zinez kantuak denak biltzen gaituela. Edo zengizaz, pestetan, apairuetan, hala ere hori da, pixka bat gure bizi, beharba pizu, uh, pizuaren uh, altxagarri bat, edo, edakit, kantua ba. bai zinez zerbait da hemen barnekalde untan, ikusten delaik somat kantari baden, hala ere, hain initz badia bai bai gojialdean, bai amiku zen bai deetan atemaiten bai dira. Eh? Mm -hmm. Ordian eh, ikusi baino lehen nola eginden den eta eh, nola osatu den diska hau, ba, bertsuari tokia nahi izan du utzi ere hiuliko i jatiak diskaren uh, lehen bizziiko Eta bai John irazabala hain bertsolari gaztea dugu gomitat eta irekitzen dugu funtsian la ohi. Luzaz egon ginen hemen, Ixati baten behagez, Gure basen afajoan, Doinu pixka bat emanez, Bere alabi lakatu da, Denen lagun hain bat uztez. Beste ixati bat balitz, irulegikoaren hojdez, eguneroko bizia, etzen izanen hainejes, izan akitua fogman, humore honean ala ez, indajanitz pasatzen da, eguerdion Egu baten bidez, indajanitz pasatzen da, Eguer dion baten bidez. Ala, ira irazabal, ainiztar gaztea, bertxotan, berak idatzitako bertsuak eta funtsian hemen ere, entzonduguna, ikastaldian ere, egon baita, zon bait egunez hemen. Goazen eintzina, katialin daboru beraz, diska hori, irratia beharik, iruleiko irratia beharik deitu da, zer gatik? Eta bai hori da uh, gure irratiko kantu berria, panzoerik garaiek idatzi du, kantu hoi eta uh, jojo borda garaiek musika eman dio, taldeak ere maiten du diskauntan, eta irratea beharrik ebeala, eh, oita hamar urte pasata iratia hor dela, eta beharrik hainitz uh, gauza proposatzen baitira irratiaren bidez berelekia egindu elako, orai eta baduelako orduan hor duan nola eginda hor bertxua entzonduko, behinan nola eginda hautaketa ezta errexalere? Hora? Horten, autaketa lehentasuna emanda ala ere, uh, sekulan grabatu ez zituzen kantari eri tokibat emanai izan da. Bainan ez bakarrik badira batzu ere uh, hemen guak, basen afarrukoak dira denak baina adibidez amaierruz perruzek badu bere diska bilan ere eginditu funtsean, bainan atse maiten da barnean. Gero autaketa bat ere aipatzeko adibidez aezkoako kantua, inaute txamendiren kantua, bizki galdegin da kantua eskaintzetan, gustuko dute entzuleek, eta hori ere, natural izan zauku uh, zinez esartzeko. Eh, Gero uh, pixkabat izan gira lukalde bat kotxetarat batxena farron galditzu dena. Bai banka bai amikusi aldean, bai, uh, bai irisari aldean. Zinez eremu guzia estali nahi izan dugu lanurrekin zeren Bai tira denetan, eh? kantua bada zinez uh, bizi dena batxena farrontan, eh? Gazte, ezain gazte, bada ere folk, bada akapela, denetaik bada. Denetai bada, bai, eta uh, denetai bada, kantu txapelketako grabaketa batzu ere, uh, hala bat bugu, uh, daia harluset ere irisartartikia, bah, zinez uh, gauza polita batzu badia, ergarai aldeko uh, matin lehiza kantari gaztea ere zinez uh, ezagut jendek uh, horai entzulek uh, ezagutzen dutena, badu du bost bost soragarria erran berda, eta uh, hala beste, uh, um, beste batzu ere kantuan bide luzeago dutena hala nola um, magali zubiaga edo amikusetik ere gaela jode sinnezoek geruta gehiuen zuten dena eta baduenna eretz sinnez uh, erra eta uh, uh, astezkenekoak ere atsema egten ditugu, hala, pixka nah asmaa. Denetaik bada. Hordio hirulegiko irratiaren aldeko eh, kanpaina eh, beraz eh, kari. Atera den eh, diska, bon, mementoan zeurik diska guri, eh, atse ah, maiten da, mementoan zeurik, bakarrik eh, etxeta ateremana da, upari bezala, gero ikusiko. Hori da, eta poxa eder bat ere dugu, horber dugu, eskertu eh, Marina Bagadoi, Bagadoi, barkatu, amikustara, zerren berak eh, egindu. Eh, be ikastaldizelaik hemen. Ikastaldizelaik, eta Bizki polita, denek azteko langire guztiak onartu dugu, bere lan polita, zinez politak auszitu behitugu. Hala? Eta jakin ere, uh, beraz, uh, ba, besterik ere izainela, dela jo? Ba, seo jo, izendatu dugu, ba, xena faroak antuz bat, odean, pentsatu zere bi, hiru, lau, izaren entzirela, zerean, bada pasta zinez, bada pasta edirik, oino? Bai, eta iduritzen bazauzie bat edo beste falta diela, eh? zelduen uzteko atxikitzen ditugu horiek. Horidea. Hori da, eta bururatzeko katxalin, eh, nahi izan da eh, ere duela zonbait urteko iruleiko iratearen aldeko kantua ere eman? Eta bai, hori gogoratzeko egia kantu eh, politazera bizikita entzulek eh, badakite kantu hori, berri hori beharkote ikasi, hamarokteren burian Hala. beste kantu berri bat egiten badugu, baina eta bai, eh, hori eh, nola, balore segurragin nuen, balio dier heitia baliodia dia erraitea, buz butaldea ekin. Ez tu balio erraitea. Ala, babe, esker mila, gaitalin. Mila indaburo, esker zuri. Eta beraz, irulegiko irratia behajik izeneko kantuarekin bagoaz zaintzina. Landatzeko bere ondo ba, jorratu zuen maxtia. El heari e genildoa juritu euskala bestia. Aiena i sen ixendoa, postobean ores bestia, copa bezala la ardogan, iru Egunero ixurizdoa, hoibere shiri pa bestia, egunero ki xurizdoa, hoibere shiri bestia. Irulegi ko irratiaan, gure herri ere minzaina, atzuetoa egon behari. Irulegi ko irratiaan, gure herri ere mirailan, suga belaikea biari. Herri tarra griñasin sohan, ahunna Irena aroztut baitzoan, Arbitegit ikarrikara. Horai jare sienatzoan, Zorkaitzari hurturik jara, Irratiak soinogozoan, Ebel zendi hotzikara. Itzakaziz euskal mintzoan, Doralda eskatik alda eskara. Itzakaziz Ciò leggi coi ratia pure heriare ninseiran tsueta e con veharin Ciò leggi coi ratia pure heriare midailau su gavera e che a diarì Belau no di anime na per su inekoen arimena eraintzaukoten austatuz Karrazen du gehienomena, ospatzen solas eta kantuz, gure baitan den oroimena, Horiko du zentazotu Geroan duen xinesmenan, hornnitu naiz eskalfruituuz, Geroan duen txiesmenan, hornnitu naiz eskonfruuz. Iulegi ko irratioa, kure heriare nisa ilan, atsu eta egon behari. Iulegi ko irratioa, kure heriare miran, suga velaikea biari. la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.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 Atsu eta egon behari. Irolegiko irratiaan, Gure herri järemire ilan, Sugabe laikea diari. Irolegiko irratiaan, Gure herri järeminsa atzueta Atsu eta egon behari. Irolegiko irratiaan, mere mira ina su galera y que había